Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Ett erkännande, lite uppskattning. Vem växer inte några extra centimeter när välviljan flödar? Barndomens diplom från simskola eller bokmärket efter ett fruktat tandläkarbesök, det var dyrbara skatter som vårdades ömt. Och den mest värdefulla har jag ännu kvar. En liten sagobok med personlig dedikation från småskolans fröken. Den högsta utmärkelsen efter ett antal stjärnor i varierande färger och valörer för olika prestationer. Klart att den som sätter livet på spel i fosterlandets tjänst gör anspråk på ett erkännande. Men förvånad blev jag allt ändå när jag i förberedelserna inför dagens program hamnade här. Om man har krigat i den amerikanska armén eller inte är det bara att ringa och beställa en medalj. Vilken som helst bland de hundratals som företaget Medals of America erbjuder på sin hemsida. Nej då, förklarar Katie, särskilt för de högre valörerna, silver stjärnan, begär vi intyg på att man verkligen har rätt till den. Men det är ingen som inte en gång har fått originalmedaljen som vill beställa en kopia, försäkrar hon. Det handlar om militär heder. Men med de lägre valörerna är kontrollen inte lika omfattande som för Global War on Terror-medaljen. Så det finns en sån medalj? Det är inte bara ett uttryck för en massa olika saker som pågår, det är ett krig på riktigt. It has a red line down the middle with orange and then it's navy blue, baby blue and white. The actual medal though is an eagle with um leaves underneath the eagle and it has two swords crossing in the background behind the eagle. Band i röda, ljus och mörkblå, vita och gula ränder, medaljen med örn och två korslagda svärd och så lite blad runt om. Men om det är så på riktigt måste det ju finnas en särskild plats. Jo, behörig är den som har deltagit i strid eller särskilda operationer inte bara i Irak och Afghanistan utan i något av en lista på 50 länder från Algeriet till Yemen. Och då måste det väl finnas en början och ett slut? Ja, den aktuella tidsperioden som omfattas av globala kriget mot terrorismmedaljen den sträcker sig från 11 september 2001 till ett datum som kommer att avgöras vid senare tillfälle står det i Försvarsministeriets kriterier. Välkomna till konflikt. Håller kriget mot terrorism på att ta slut? Vad händer då med fångarna på Guantanamo? Blir det slut på drönarattackerna? Och vad ska CIA i så fall ägna sig åt? Men samtidigt som allt fler talar om ett slut på antiterrorkriget pekas Mali ut som det nya Afghanistan och Afrika som ny front i den globala kampen. Kan det här kriget någonsin ta slut? Eller har det redan blivit ett nytt normaltillstånd? This generation of Americans has been tested by crises that steeled our resolve and proved our resilience. A decade of war is now ending. Ett decennium av krig är på väg mot sitt slut. I sitt installationstal bekräftade president Obama det som har hörts i inlindade formuleringar de senaste månaderna. Och samtidigt som hans senaste ministerutnämningar väcker spekulationer om vilken bana han kommer att slå in på under sin sista tid i Vita huset, krigstigen eller fredens väg, så var det ändå så här han sa i tisdags. We, the people, still believe that enduring security and lasting peace do not require perpetual war. Varaktig fred och säkerhet kan inte byggas på evigt krig, förklarade Barack Obama vid sin installationsceremoni i tisdags. Ja, Al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden är död och organisationen sägs ha försvagats så pass att den inte skulle kunna utföra några större attacker. Men samtidigt hör vi helt andra tongångar på den här sidan Atlanten. Om Al-Qaida-allierade grupper som tagit över stora delar av Mali och etablerar sig runt om i Västra Afrika. Frankrikes militärintervention och den våldsamma gisslandramat i Algeriet. Så vad finns det egentligen för anledning att tala om ett slut på terrorkriget nu? Ja, det som satt igång pratet var Pentagons avgående chefsjurist som i november väckte stor uppmärksamhet när han sa att det var dags att börja tala om hur det här kriget skulle sluta. Jay Johnson är omtalad som möjlig nästa justitieminister och inför åhörare på Oxford universitetet talade han om en förstående vändpunkt en dag när vi inte längre utkämpar kriget. I do believe that on the present course there will come a tipping point a tipping point at which so many of the leaders and operatives of al-Qaeda and its affiliates have been killed or captured and the group is no longer able To attempt or launch a strategic attack against the United States, så att Al-Qaida as we know it, the organisation that our Congress authorised the military to pursue in 2001 has been effectively destroyed. Det kommer att komma en dag då Al Qaida är så pass oskadliggjort att det inte längre är den farliga terrorgrupp som USA förklarade krig mot 2001, sa Jay Johnson. Det är kanske inte världens mest kontroversiella uttalande, men för att komma från en regeringsjurist var det banbrytande, säger Robert Chesney, professor i juridik vid Texas universitet när jag ringer upp honom i Austin. Well, it's a very important speech. This was in many ways his valedictory speech at the end of his time in office as the General Counsel of the Defense Department. Det här var Jay Johnsons avskedstal efter åren som Pentagons högste juridiske rådgivare och han började med att försvara USA:s bevekelsegrunder för kriget säger Robert Chesney. But then he did something that wasn't normally said or hadn't often or ever been said in prior US government lawyer speeches. He said that though there is an armed conflict, it doesn't go on forever. There comes a time when the armed conflict ends. Och han sa inte att vi var på den staden ännu, men han sa att det inte är en perpetuell Det går inte på Jay Johnson hävdade att kriget faktiskt kommer att ta slut. Och det är förmodligen första gången någon i hans ställning säger så, konstaterar Robert Chesney. Men om kriget inte kommer att pågå för evigt blir ju frågan vad som händer rent juridiskt när det tar slut. That the next question. Well, so what what. Robert Chesney har ägnat mycket tid åt att granska krigets inverkan på lagarna och tvärtom, både som professor och som rådgivare åt justitiedepartementet och CIA. Dessutom är han en av grundarna av bloggen Lawfare som följer och kommenterar samspelet mellan amerikansk lag och säkerhetspolitiken. Han konstaterar att en tydlig skillnad om kriget skulle ta slut är att kongressens fullmakt till presidenten The Authorization for Use of Armed Force då skulle upphöra. Sedan september 2001 har först George Bush och nu Barack Obama haft fria händer att använda våld mot Al-Qaida och dess allierade. Ett upphörande av denna fullmakt skulle få omedelbar betydelse för fångarna på Guantanamo. En legal av... För Guantanamo fångarna säger Robert Chesney skulle ett krigsslut innebära att de antingen skulle åtalas flyttas eller släppas och det ska vi få höra mer om senare i programmet Internationellt är troligen Guantanamo den mest kända symbolen för de övergrepp USA enligt internationell rätt gjort sig skyldig till under kriget mot terrorismen. Men för många svenskar är det också en annan metod som format bilden av kriget, de hemliga fångtransporterna. Det är slutet av oktober 2012. I det östafrikanska landet Djibouti sitter två svenska medborgare fängslade utan att vara anklagade för något brott. Mest känt i fallet med de två egyptierna, men också de två Sverige somalier som greps i Djibouti och som nu är åtalade för terroristbrott i USA, förvarades och transporterades i enlighet med det så kallade rendition-programmet. Och det tror Robert Chesney skulle fortsätta tillämpas också efter ett krigsslut. Det har i counterterrorism i 1990-talet, kan gå tillbaka så långt and i don't think we're likely to see any uh any rejection of that process i think the united states and other states probably will continue to be involved in this uh for the foreseeable future precisely precisely because it is growing ever harder uh you know to use military detention there's ever more criticism of other forms 90-talet det vill säga långt innan kriget mot terrorismen inleddes säger Robert Chesney. Och inget tyder på att det kommer att upphöra. Faktum är att just sverige Sverigesomalierna har uppmärksammats i USA som det senaste i raden av exempel på att de hemliga fångtransporterna blivit ett allt vanligare sätt att hantera misstänkta terrorister. Jämfört med att placera misstänkta på Guantanamo eller döda dem i drönarattacker riskerar man mindre kritik pursue its uh, counterterrorism obligations uh, using one particular method the more likely it is you're gonna see them using others so i think the the pressure on military detention and the criticism of drones and so forth uh does tend to incentivize the use of rendition where possible. Det är som att klämma på en ballong säger robert chesney blir man kritiserad för att använda en metod så övergår man till att använda en annan och därmed är vi framme vid en taktik som på senare tid rönt mest kritik från människorättsorganisationer. B2? The rotors have been muffled with decibel killers. It's slower I filmen Zero Dark 30 –skildra sökandet efter och sen mordet på Osama Bin Laden. Det sistnämnda är ett typexempel på ett så kallat riktat mord– –kontroversiellt i förhållande till internationell rätt– –men enligt USA berättigat eftersom nationen befinner sig i krig. Det här är en form av terroristjakt som, ofta utförd med hjälp av förarlösa drönarplan– –fått allt större betydelse under president Obama. Och fast bara är juridiskt försvarbart i krig så noterade Robert Chesney en del i Pentagon juristen Jay Johnson's tal som öppnade för ett fortsatt användande av just dödligt våld. He said that in limited circumstances involving imminent threats military options could still be on the table. What does it all mean? The vision he is sketching is one in which military detention and other features that we associate with actual armed conflict uh would no longer be available but that doesn't mean that you would not have the ability or indeed the obligation in some cases to use military force whether we're talking about drones or something uh, Jay Johnson talade om möjligheten att göra undantag och tillåta kanske exempelvis riktade mord också efter ett krigsslut. Om nöden kräver det, konstaterar Robert Chesney. Ibland kommer det helt enkelt inte att vara möjligt att fånga in misstänkta terrorister levande. Som bevis för det tar han stormningsscenerna i Zero Black 30, en film som Chesney uppenbarligen tillskriver stor trovärdighet. Jag think the det example illustrates the point I'm trying to make, which is if you look at the truly extraordinary efforts that were necessary and the amount of risk involved and the dangers involved, uh, to go in on the ground in that one instance. All all of it nicely illustrated in this new film, Zero Dark Thirty, which is an interesting film to go see. You realize capture operations uh pretty difficult to conduct, if not impossible in in most att fånga in misstänkta terrorister levande är sällan ett alternativ säger Robert Chesney. Det är för svårt och för riskfyllt. Men varför höll Pentagon juristen Jay Johnson det där talet just nu? Robert Chesney menar att det hänger nära ihop med det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan. Well, let's put it this way. For so long as there is conventional combat going on in Afghanistan, det är lättare att motivera det mer diffusa kriget mot terrorismen så länge det också finns ett verkligt krig på marken när trupperna är hemma från Afghanistan kommer fler att ifrågasätta terrorkrigets lagliga grund, tror Robert Chesney. Så i vilken utsträckning ska man då se J Johnsons tal som en testballong för den politik Obama vill genomföra? He certainly I think would like to be able to say by the end of his second term that on his watch he brought the troops home from Afghanistan and Iraq and and brought two long Running in deeply painful combat deployment experiences over, I think that the, he he probably will do something like that, and that that is a separate question from whether the United States and Al Qaeda, whether the United States government continues to use military force in some ways against Al Qaeda, because of course it, it that can be something quite different from large boots on the ground deployments. President Obama kommer säkerligen att vilja göra ett nummer av att han var den som avslutade krigen i Irak och Afghanistan. Men det behöver inte betyda att han också avslutar kriget mot Al-Qaida. Det sa professorn i juridik vid Texas universitet i Austin, Robert Chesney som Kajsa Boglind intervjuade. En av de tydligaste symbolerna för kriget mot terrorn är guantanamo fängelset på Kubas sydöstra spets. Det inrättades 2002 av George Bush för att kunna hålla misstänkta terrorister fångna utan rättegång på obestämd tid. Sedan dess har flera av fångarna friats och skickats tillbaka till sina hemländer. Andra har dömts i särskilda militärdomstolar, men 166 fångar sitter fortfarande kvar i väntan på att friges eller ställa sig inför rätta. Över hälften av dem kommer från Jemen och en av dem är 45-årige Abdul Salam al Alhajla. Han greps av amerikaner på en affärsresa i Egypten 2002, skickades till CIAs hemliga fängelser i Azerbaijan och Afghanistan och hamnade till slut på Guantanamo. Lotten Kolin träffade hans familj i Jemens huvudstad Sanaa i januari 2010. Mm. 2006. Mm. Mm. Okay. Oh. Okay. Okay. Jag minns den där dagen i familjen al hailas vardagsrum, eller mafrage som det kallas i Yemen. Nabil tog fram en dator och visade bilder på en smal, avmagrad man i orange overall, hans bror Abdul Salam al Haila. Ett foto på samma man, fast en yngre knubbigare version hängde inramat på väggen ovanför oss. Är det så som det? Ja det är det. Ja det är det. Det här är. Tjejer. Ja. Ja. Hade Abd Sallam. Ja. Det här är hans två son. Att föda Ja. Hela fy hade. It was in a car accident. What does it say about that? Tjugo år i janna. Det där fotot är taget 2002, ett år innan Abdul Salam försvann. Och pojkarna där på bilden bredvid är hans två söner. De dog för ett halvår sedan i en bilkrasch här i Sana. berättade Nabil och hans släktingar i mun på varann. Jag minns hur Nabil tog upp sin egen dotter i knät och sa att det var så plågsamt att ringa brodern för att tala om vad som hänt. Att hans barn var borta. Långt. Yes. And what did he say? What did he got? jag är inte. Är jag Är jag inte? Är jag inte? Är jag inte? Är jag inte? Är jag Är jag inte? Är jag inte? Är jag jag inte? Är jag inte? Är jag Abdul Salam har förlorat allt nu. Vi hoppas bara på att Gud ska hämnas nog. Han är den enda som kan skipa rättvisa åt oss, sa Nabil. För någon rättvisa på världslig väg i domstolarna- det hade Nabil och hans släktingar helt gett upp hoppet om redan då- när jag träffade dem i Jemens huvudstad Sanaa i januari 2010. Barack Obama hade då varit USA:s president i ett år. ولا وعد هو ذكر إن غوانتانامو هذا في أول في أول خطاب خطاب له كان خطاب وعد فيه بيغلق غوانتانامو. On the first day, he said that he will close Guantanamo. But apparently inte. did not. حتى إحنا يعني شعرنا يعني بالفرح قلنا يعني Be they were so happy. När Obama kom till makten så lovade han att stänga Guantanamo. Vi var så lyckliga då. Vi tänkte att Abdul Salam snart skulle få komma hem. Men nu har ett år gått och inget har hänt. Inget har blivit bättre. Obama, han är värre än Bush, sa Nabil al -Hayla. In the time of, of, of, of Obama, it's not have gone better like he had pronounced, but it's gone worse. So uh, it's actually, Bush was actually better. Uh, hi Jennifer, this is Lottin Colin with the Swedish radio. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Good, thank you. Idag, tre år senare, har Abdul Salam suttit nio år på Guantanamo. Fortfarande utan rättegång och utan att veta vad han anklagas för. Och han är inte ensam. Av de 166 fångar som sitter kvar på Guantanamo är över hälften jemeniter. Många av dem anklagas inte längre för något och kan i princip friges. Men Obama-administrationen vågar ändå inte släppa dem eftersom det innebär en säkerhetsrisk det berättar juristen Jennifer Daskel när jag ringer upp henne i Washington there's been a moratorium on transfers to Yemen out of a fear that the Yemeni government lacks the capacity to deal responsibly with the detainees and also a fear that because of the instability in Yemen that some of the detainees who would be transferred would potentially join forces with the i Washington är man rädd för att jemeniterna kommer gå med al-Qaida om de friges, Att de kommer utgöra ett hot mot USA, säger Jennifer Daskell. Hon har jobbat med Guantanamo på olika sätt sedan fängelset öppnades 2002 och hon har rest dit många gånger. I början som observatör och advokat för människorättsorganisationen Human Rights Watch. So when I was, when we would go, we would go and watch the military commissions that were taking place at the time, and we would sit um, in the back of the courtroom behind a big plexiglass and and observe the, the trials that were taking place. Uh, what did you think the first time you were there? The, I mean, at the time, the the commissions were, I mean, there were a complete circus. There was nobody knew what the rules were. Everything was there was just it was total chaos, um, and so it was. När jag var där i början så satt jag och andra människorättsjurister bakom plexiglas under rättsprocesserna. Det var en cirkus helt kaotiskt. Ingen visste vilka regler som skulle gälla eller hur man skulle genomföra rättegångarna. Det var en påminnelse om hur svårt det är att bygga upp ett parallellt rättssystem från noll, berättar Jennifer Daskel. Hon gjorde sig snabbt känd som en skarp kritiker av Guantanamo. Av förhållandena i fängelset, av tortyren och av militärrättegångarna. Och när Obama kom till makten 2009 blev hon rådgivare åt justitiedepartementet. Utredde hur hans vallöfte om att Guantanamo skulle stängas, hur det skulle genomföras i praktiken. Så det är lite förvånande att Jennifer Daskell för en dryg vecka sedan skrev en debattartikel i New York Times med titeln Don't close Guantanamo. Stäng inte Guantanamo. So the title is, is somewhat misleading. I, I think that Guantanamo should be closed, but my argument is that Guantanamo needs to be closed responsibly, and the current political climate in the United States is such that um, the, the detainees are being held pursuant to the laws of war under the assumption that the United States is in an ongoing armed conflict with al-Qaeda and associated forces. And the argument I'm making in the op-ed is that Guantanamo is not going to close responsibly, and by responsibly I mean... Det var en olycklig rubrik. Jag vill såklart stänga Guantanamo, säger Jennifer Daskel. Men så som USAs rättssystem ser ut idag med de särskilda terrorlagar vi har så går det inte att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi stänger Guantanamo nu så kommer fångarna bara förflyttas till högsäkerhetsfängelser i USA där deras levnadsförhållanden kommer att vara ännu svårare än på Guantanamo. Och de kommer fortsätta hållas inspärrade utan rättegång. And so any plan, in my opinion, to clerk under um this current set of facts will ultimately lead to a set of detainees being moved um, and held in a system of detention without charge, law detention in the United States in conditions that I think would be substantially worse than the state. Now. Jennifer Daskell återkommer flera gånger under vårt samtal till Försvarsdepartementets förre rådgivare Jed Johnsons tal i november. Där han pratade om att krigslagarna måste avskaffas när Al-Qaida inte längre har någon rejäl kapacitet att attackera USA. Att man inte kan vara i krig mot terron för evigt, i alla fall inte i juridisk mening. What do, you think, what do you think that would mean for Guantanamo? But the conflict ends and then, then the legal authority to detain the individuals there will also end. The, the detainees are except for the ones who are being subject to trial, but the, the other detainees are being held pursuant to the laws of war. They're being held as law of war detainees and if the conflict ends, then that legal authority to detain also evaporates. Guantanamo måste stängas i samma sekund som krigslagarna upphör att gälla, säger Jennifer Daskel så alla fångar förutom de som står inför rätta måste släppas då och usa måste nog lära sig att leva med en viss risk poängterar hon Så so lösa the time att going to require a shift in us thinking about um acceptera ability to its willingness to accept some level of risk från enemy mutineers or return there these this process is never going to be risk free det har ska bli. USA måste våga ta risken och släppa bland annat de många gemeniter som sitter på Guantanamo utan att längre vara anklagade för något. Annars kommer ju de få sitta i fängelse resten av sina liv, säger Jennifer Däskel. Du ska jag sätta jag. Och det påminner mig om besöket hos familjen Al Hela i Sanaa, då för tre år sedan. Nabil som visat bilder och filmer på sin bror som berättat om sin saknad och sorg. Han fick något blixtrande i blicken när jag frågade om han ändå inte kunde förstå att USA var rädda för att släppa fångarna fria efter så många år. Det var sju år som de var i jail för att de inte var med Al-Qaida al USA har hållit min bror fången i sju år utan att de kunnat bevisa att han var med i Al-Qaida. Ska de hålla honom kvar lika länge till av rädsla för att han ska gå med Al-Qaida? Av rädsla för att han hatar USA? Det land som hållit honom fången i sju år utan rättegång, sa Nabil Al-Hayla. Yeah, 3D A guy that actually the United States have captured a guy for seven years in jail and you expect from him after he goes out to love the United States. It's natural that he would hate them. I mean, just give him his rights. Apologize for him. Det är självklart att Abdul Salam hatar USA efter att de hållit honom fången så länge utan rättegång. Ge honom hans rättigheter och be om förlåtelse, sa Nabil Alheila, bror till affärsmannen Abdul Salam Alheila, som har hållits fången på Guantanamo sedan 2004. Reporter i var konfliktslotten Colin ett av USAs viktigaste vapen i kriget mot terrorism är underrättelsetjänsten CIA. Men det är inte bara CIA som påverkat världen med sin intensiva terroristjakt de senaste åren. Kriget har också förändrat CIA i grunden. Det berättade Tim Weiner när konflikts Ivar Ekman nådde honom i New York. Weiner är tidigare korrespondent åt New York Times, men är nu historiker och författare till en bok om CIAs historia, Legacy of Ashes. Och han berättade att CIA den 10 september 2001 var en helt annan organisation än den är idag. The CIA was an organization with an exhausted and demoralized leadership that had been struggling for a decade since the end of the Cold War to reinvent itself. And on the next day came the cause for its reinvention före den 11 september 2001 var CIA en förvirrad organisation med demoraliserade agenter och chefer som förgäves hade kämpat sedan slutet på kalla krigets spionspel med att hitta nya uppgifter men terroristattackerna gav CIA chansen att återuppfinna sig självt berättar Tim Weiner The immediate transformation was to pull a lot of 45 year old cowboys out of det första man gjorde var att kalla in ett gäng 45-åriga pensionerade cowboyspioner och säga åt dem att åka till Afghanistan för att hjälpa till och omkullkasta talibanregimen. Och det var början på en dramatisk förvandling av CIA: från en underrättelsetjänst till en paramilitär organisation, berättar Tim Weiner. I CIA har blivit transformert into largely a paramilitary organization that provides support to the military, to the Pentagon. Och den förvandlingen har bara accelererat under Obama-administrationen, säger Weiner. Obama-administrationen beslutade att det skulle bli simplare och mer effektivt att i stället för att upptära, kidnappas, i prison och i några fall förtära uh, terroristerna, bara killa dem där de lever with Predator drone aircraft. At 4.42 p.m. local time, a drone missile hit and destroyed part of a compound 120 miles northeast of Mosul in the mountains of northern Iraq. CIA har i allt större utsträckning börjat ägna sig åt att döda misstänkta terrorister med hjälp av drönare. Här illustrerat av ljud från den omtalade tv-serien Homeland. Den här utvecklingen har accelererat under president Obama, berättar författaren Tim Weiner. Men förutom glimtar av problematisering, som är just Homeland där drönarattacken dödar många civila och bidrar till att en amerikan blir terrorist. Så har USA fegt nog enligt Weiner inte haft en öppen diskussion om den här utvecklingen. Certainly hundreds of terrorist suspects have been killed and certainly some fraction of that number of innocent civilians, uh women and children, this raises its own moral questions. Uh we have not had a proper debate in this country about those questions since because we've uh, as a people have been too cowardly to have a public discussion in the political arena so far. CIAs hemliga drönarattacker har dödat hundratals terroristmisstänkta. Vissa studier talar om så många som 2500 människor och däribland flera hundra civila. Men trots det har man i USA inte haft en diskussion om vare sig attackernas moral, effektivitet eller legalitet. Tim Weiner, författare till CIA-historien Legacy of Ashes, har i varje fall sin syn klar. CIA borde inte ägna sig åt att föra krig, utan att samla underrättelser och därmed hindra krig. When intelligence succeeds, it can prevent a war, it can prevent death, it can prevent a coup. It is a force that's much more powerful than war, uh when it's properly used intelligence. Men if you take your, your main intelligens service, CIA, and you making it a support för the Pentagon, and it's primary job is going out and killing people, well, that really takes away from the main mission av intelligence. Poängen med att ha en underrättelsetjänst är att kunna förutse händelser, att kunna hindra kupper, krig och attacker. Men det missar man om man istället ser åt dem att döda folk, att föra krig, säger Tim Weiner. Och förutom sämre underrättelser, som heter intelligence, intelligens på engelska, så för avrättningarna med förelösa flygplan med sig andra problem, vilket den tidigare cia chefen Richard Helms förklarade för Weiner i en intervju. And he said, look, let's forget about the brotherhood of man and, and questions of morality for a moment here. This is a very practical question. If you kill their leaders, why shouldn't they kill yours? Richard Helms sa: Låt oss glömma de moraliska frågorna. Det handlar om att ifall vi börjar lönmörda folk. Vad hindrar då våra motståndare från att göra samma sak? And in den modern kontext and den 21st centry kontext it res this question: all right, the United States is now using drones as weapons of war uh, over Pakistan, över Yemen and other countries with which we are not at war. What happens det första tim the Kyiska ljus drones as a weapon against separatister eller tibetan separatist och the rusjans lus dråns ästchen militants. What's our responses a country och en nation? Frågan blir nu när CIA för krig med drönare i länder som Pakistan och Jemen. Länder som USA inte förklarat krig emot. Vad säger man då när andra länder som Kina och Ryssland bör göra samma sak. That's not fair. You're breaking the laws of war. I don't think we can say that until we as a nation have come to some kind of public understanding about how far ahead the technology of murder uh, has proceeded uh, beyond our policy to control it. Vad säger vi då? Det är fel. Det är olagligt. Det kan vi inte säga för vi själva haft en djuplodande diskussion om hur långt mördandets teknologi utvecklats utan att vår förmåga att styra och kontrollera den har hängt med. Tim Weiner har dock en förhoppning om att den här diskussionen snart blir aktuell. Uh, Mr Obama har en ny nominee för att röra CIA. John Brennan, his lång tid counterterrorism chief. There will be public hearings in i senat on den nominationen. And I think that uh, we have a debate in public uh, about the morality, uh, legality and uh, of drone aircraft as a counterterrorism weapon. President Obama nominerade nyligen sin antiterrorismansvarige John Brennan som ny CIA-chef. Och innan han kan tillträda måste han frågas ut i senaten. Då kan vi få svar på några av de frågor som måste ställas om CIA och drönarattackerna. Men säger Tim Weiner, oavsett vad som händer i senaten och med CIA:s roll i framtiden, så är skadan orsakad av det hemliga drönarkriget ändå redan skedd. There are thousands upon thousands of kids in Pakistan and Afghanistan who have seen missiles coming out of nowhere and blowing up houses in their village and killing people. What we've done is create a, a, a global Gaza uh, with our tactics. Uh, and our so Det finns tusentals barn som växte upp i byar i Pakistan och Afghanistan som sett dödliga missiler komma från himlen, från ingenstans. Vi har skapat ett globalt gasa med vårt krig, säger författaren Tim Weiner. Så kriget mot terrorismen kommer inte ta slut snart. Det kommer fortsätta minst en livstid. här kriget kommer att certainly as long as the Cold War, and certainly for the rest of our lives. This is somewhere between the Cold War, which only lasted 43 years, really, and the Crusades. It will be the defining historical struggle of the 21st century som kallar kriget eller korstågen. Det här är ett krig som kommer att pågå i många decennier framåt. Det sa alltså Tim Weiner, författare till boken om CIAs historia Legacy of Ashes. Konflikts Ivar Ekman intervjuade honom. Korståg, civilisationernas kamp. Ja, kampen mot terrorism har under åren fått många och ödesmättade epitet. Och just ordvalet gjorde att många kände sig förflyttade tillbaka till hösten 2001 och den retoriska uppladdningen inför det globala kriget mot terrorism när de hörde den brittiske premiärministern David Camerons kommentar efter det våldsamma gisslanddramat i Algeriet förra veckan. This is a global threat and it will require a global response it will require a response that is about years even decades rather than months and it requires a response that is patient that is painstaking that is tough but also intelligent but above all has an absolutely iron resolve and that is what we will deliver over these coming years ett globalt hot decennier av krig järnvilja Ja, också orden har blivit till ett slags vapen i striden om kriget mot terrorism. Beskyllningar om krigshets å ena sidan och förräderi och den andra slungas ivrigt mellan de olika lägren. Jag ringde upp några av de röster som ofta hörs i den amerikanska debatten om kriget mot terrorism. Experter, analytiker, kommentatorer, en hel kader av förstås sepåare som haft högkonjunktur i flera år nu. Och även om deras uppfattningar om krigets orsaker och konsekvenser går starkt isär så är de rörande överens om en sak, och det är att kriget inte är på väg att ta slut. Oavsett president Obamas tal om att det inte kan vara för evigt och den förre pentagonjuristen Jay Johnsons ord om en förestående vändpunkt. If anything, it continues as the recent tragic event in Algeria the ongoing French military intervention against... The Islamists in Northern Mali continues and the question is what role is there for military forces in general and US military forces in particular in that ongoing effort. Peter Pham är chef för Afrika-centret på en av de många Washington-baserade tankesmedjorna, den konservativa Atlantic Council. Obamas formuleringar ska snarare förstås som att vi håller på att ändra taktik, säger han. För de senaste händelserna i Mali och Algeriet visar ju tydligt att kriget mot terrorism är långt ifrån över. Frågan är snarare vilken roll militären, i synnerhet den amerikanska, ska spela i den pågående konflikten. USA hjälper redan Frankrike med logistik och underrättelseverksamhet men hoten mot amerikansk säkerhet är inte så stora att de motiverar en militär intervention säger Peter Farn. The level of threat to the American homeland the interests of the United States is such that it doesn't call for the deployment of US troops uh, nor do US interests necessarily call for the full restoration of Mali's territorial USA har inte heller något specifikt intresse av att återställa Malis territoriella integritet och suveränitet enligt Peter Famm. Däremot är den amerikanska ledningen angelägen om att den regionala grenen av Al-Qaida i islamiska Maghreb, Akim, inte sprider sig och växer i styrka. Men det problemet löser man bäst genom att göra sig av med ledarna, förklarar han. There are probably a dozen or so key figures who straddle the connection between terrorism, international organized crime, and the tribal element up there. You eliminate those dozen people, and you may still have a couple of hundred angry armed fanatics, but they're unable to really act outside their local area. There are problems, certainly, for the people who live next to them, but they do not represent a real threat. Det handlar bara om ett dussintal personer som utgör länken mellan militanta islamister, internationell kriminalitet och lokala folkgrupper. Om vi eliminerar dem som Peter Famm uttrycker det, har vi visserligen kvar några hundra arga fanatiker och det må vara besvärligt för de människor som lever i området. Men de är inget hot mot oss, säger Peter Famm vid tankesmedjan Atlantic Council i Washington. Men det är just den typen av resonemang som förvärrar problemen, hävdar en kommentator på andra änden av den politiska skalan. Journalisten, författaren och juristen Glenn Greenwald skriver en regelbunden kolumn i brittiska The Guardian under rubriken Säkerhet och frihet. När mali nu definieras som den nya fronten i kriget mot terrorism så visar det hur djupt rotad den västerländska våldslogiken är, säger han what you see in mali and algeria regardless of what one believes about that specific intervention and its justifiability is the extension of this mindset that wherever there's extremism there has to be us and and western bombs oavsett vad man tycker om frankrikes intervention i mali om den är berättigad eller inte så bekräftar den de gångna årens tankemönster att varhelst muslimsk extremism visar sig måste den mötas med västerländskt våld menar glenn greenwald och det är just för att USA hela tiden skapar nya fiender som kriget inte kan ta slut hävdar han. We continue and have basically for the last decade been continuing to bomb and occupy and invade and imprison lawlessly almost overwhelmingly Muslims in multiple countries around the world. And so the longer this quote-unquote war on terror continues, the more people there will be. Vi bombar, invaderar, ockuperar och fängslar mest muslimer runt om i världen. Så länge det fortsätter kommer fler människor att vilja hämnas och slå tillbaka mot oss, säger Glenn Greenwald. Och det här är regeringen förstås fullt medveten om, fortsätter han, men ändå väljer man att fortsätta den våldsamma politiken. I think at some point what one has to conclude is that these policies continue not despite the fact that they ensure the war on terror has to go on indefinitely but precisely because of that fact the government benefits in all sorts of ways from the ongoing war on terror Politiken förs inte trots att den leder till att kriget mot terrorism fortsätter utan just därför för att regeringen tjänar på fortsatt krig hävdar Glenn Greenwald They are able to do whatever they want to do without any transparency or oversight or due process, because in times of war, secrecy becomes more acceptable. And there's massive amounts of money that are poured into their partners in the private national security state, the private sector, who benefit as well. And so there's huge amounts of benefits from the people in power from having the war on terror continue. And I think at some point one has to wonder whether or not there's a deliberate attempt to ensure that it does. Eftersom människor är mer benägna att acceptera hemlighetsmakeri i tider av krig– –så kan regeringen göra som den vill, utan insyn. Och massvis med pengar flödar till politikers vänner och allierade i försvars- och säkerhetsindustrin– –nämner Glenn Greenwald som exempel på drivkrafterna bakom det fortsatta antiterrorkriget. Så det finns alla anledningar att fråga sig om de inte avsiktligt håller igång kriget, säger han. Och en del av skulden lägger han också på alla de experter och analytiker som villigt levererar eldunderstöd till politikerna och gärna överdriver terrorhotet. Experts i Washington are rewarded with access and credibility and other benefits if they defend and justify what the government does and they are punished with exclusion and stigma. De som försvarar och rättfärdiga regeringens politik belönas med förtroende och tillträde till de som har något att säga till om, medan kritikerna blir uteslutna och brännmärkta. Så det lönar sig för säkerhetsexperter och försvarsanalytiker att överdriva terroristhotet istället för att ge en trovärdig förklaring till vad det egentligen handlar om, säger Glenn Greenwald. Och för att lägga ännu mer bränsle på brasan skrev han i somras en artikel om vad han kallar den skumma terrorexpertindustrin. Där han fullständigt skapade ut en rad av de namnkunniga kommentatorer som ofta uttalas i amerikansk media och som enligt Glenn Greenwald livnär sig på att kriget fortsätter. Wer är David Gartenstein Ross and a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies which is a Washington DC think tank and I uh, focus on ambivalent uh, state actors uh, particularly the al-Qaeda network. David Gartenstein Ross är expert på våldsamma icke-statliga grupper i synnerhet al qaida vid den konservativa stiftelsen för demokratins försvar i Washington. Han är ett av namnen på Glenn Greenwalds lista och har inte mycket att övers för vad han kallar svepande och konspiratorisk kritik. Men visst finns det anledning att vara varsam, medger han. Vi måste vara circumspect och inte överstånda problemet. Vi kan inte reagera 100% till allt som sker i världen eller annars kommer vi att gå bort. Men dessa problem är riktigt och vi har säkert sett... Uh, attacks carried out in various parts of the world, uh, which indicate the capability of uh, the enemy in this particular instance. This isn't stuff that people are just making up. Det är viktigt att inte överdriva hoten och dessutom har vi inte råd att ingripa så fort det händer något. Men de här problemen är på riktigt. Terrorattackerna runt om i världen visar vad motståndaren är kapabel till. Det här är inte något som vi hittar på, säger David Gartenstein-Ross, som är författare till boken Bin Ladens Legacy – Why We're Still Losing the War on Terror. En bok där han bland annat kritiserar invasionen i Irak för att den i praktiken utvidgade arenan för Al-Qaida att verka på. Men inte heller David Gartenstein Ross ser något slut på kriget mot terrorism inom överskådlig tid. The fact that violent non-state actors with uh, a potent ideology, uh, access to much more sophisticated technology than in the past can provide sustained challenges to the nation-state is one of those realities of the 21st century that we're going to end up uh, adapting to. But pretending that the problem isn't there is not really the best way to address it. En mäktig mix av slagkraftig ideologi, tillgången till vapen och möjligheter att snabbt sprida sitt budskap gör terrorgrupperna mer långlivade. En realitet som vi måste lära oss att leva med, säger David Gartenstein-Ross. Att inte låtsas om hotet, det är inget alternativ. Men efter över ett decennium av krig mot detta hot, vad har egentligen åstadkommits? Ja, visst finns det mycket att ifrågasätta säger David Gartenstein Ross inte minst de enorma kostnaderna men avgörande är ändå att USA har blivit säkrare. If you say has anything been gained the answer is yes things have been gained. You have know, more security procedures that make a massive attack such as the September 11th attacks less likely. You also um, have seen al-Qaeda and organizations aligned with it in and then lose several safe havens. Idag är risken betydligt mindre för nya motsvarigheter till 11 attackerna och det finns inte längre lika många platser där Al-Qaida kan gömma sig, hävdar David Gartenstein-Ross. Men det räcker inte för att förklara kriget över. Ultimately, you're not going to have a mission that is accomplished so long as there's an enemy force, Al-Qaida and its affiliates, that both a remain committed to carrying out massive attacks. And also of doing so. Så länge fienden har så väl ambitionen som kapaciteten att utföra attacker mot västerländska intressen är det inte möjligt att förklara uppdraget slutfört, säger David Gartenstein-Ross vid Foundation for the Defense of Democracies. Och några kvarter närmare Vita Huset får han medhåll av Peter Pham på Atlantic Council som understryker att det är varje nations skyldighet att skydda sin egen befolkning. Frågan är inte hur många arga människor det finns i världen, utan hur många av dem som verkligen kan hota oss. Guardian-skribenten Glenn Greenwald beklagar däremot att kriget verkar ha blivit ett självspelande piano. Den brittiska premiärministern Camerons uttalande om globalt hot och ytterligare decennier av krig visar att det inte verkar finnas någon vilja till förändring, anser han. Det the self-perpetuating war on terror that we see, as long as the West, NATO... Det will in the muslim world and extremism in the muslim world that is anti västern in its expression. så länge västvärden agerar med våld i den muslimska världen blir också responsen våldsam och västfientlig, sa Glenn Greenwald, journalist och författare kolumnist på The Guardian. Hur ja, kan kriget mot terrorism överhuvudtaget ta slut. Varianter på den frågan har vi ställt sedan det här programmets begynnelse. Då, när vi startade, hade kriget i Afghanistan pågått i två år och i Irak knappt ett år. Och nu, åtta år senare, talar vi alltså om nya fronter i Afrika. Men hur har Mali, som beskrivits som en demokratisk oas, kunnat förvandlas till detta kaos? Det försökte vi ta reda på i ett konflikt efter militärkuppen förra året. Jag träffade malier i exil som försökte beskriva det brokiga lapptäcket av intressegrupper. Men jag hade aldrig hört talas om, um, och det finns en no, grupp också som heter uh... Boko Haram. Ja, det är de. Det är de som är rebeller. Det de enda som, som, som vi visste, det var det här Emmel. De är från Harris från Bulldog. Yeah, det finns Så. också en. Uh, ja. ska När samtalet kommer in på hur man ska lösa problemet, går meningarna särt. Strategiska med väldigt en fråga inte någon hjälp från Europa. Mm. Mamadou är trött på att man alltid ropar på hjälp utifrån medan de andra inte ser något alternativ i dagsläget. Malis armé är för svag för att på egen hand bekämpa de grupper som verkar i norra Mali invänder Haruna. Det krävs en internationell insats, säger han, och han får stöd av Osmanes som betonar att Europa också hotas av terroristerna. Men jag tror att omvärlden måste bry sig att förstå att det är farligt inte bara för Mali. Det får hela världen så hela länge där, extremismen där. finns inuti. Och sen det här stället det är en geostrategisk punkt. Det är det de vill Al-Qaida och Akmi. När de är där på eh, noll tid de kan nå Europa. Det är bara europeerna som kan hjälpa oss. Det handlar också om ansvar, säger Harona. Med västmakternas insats i Libyen störtades visserligen Gaddafi, men hans vapen spreds vidare till Västra Afrika och är nu ett hot mot Mali och resten av världen. Europeerna och NATO har skapat det här problemet. De måste ta sitt ansvar och avsluta jobbet som de har börjat i Libyen. Konflikt i juni förra året. Det här programmet om separatister, extremister och terrorister i Västafrika finns att ladda ner och höra igen på vår hemsida under adressen sverigesradio.se. Där finns också programmet om drönarna som tar över och alla våra tidigare konfliktsändningar. Men dagens konflikt lider mot sitt slut. Har ni idéer, synpunkter eller tips skicka gärna ett mejl till konfliktsnabla Producent idag Kajsa Boglin, tekniker Fanny Högberg och jag heter Daniela Markfart.